Benvinguts al, al, al cinquè programa d'Enterrat, de Ràdio Trama. Ah, tres dies abans que... Ah, bueno, que el, vinguin els regis mags, no sé quan, no pataràs. Enterrat els per greix i donar-vos la benvinguda al 2020. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Podeu, eh, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, Entera't, a Twitter, al el els, els nens, a Instagram, Entera't 2018, i al nostre correu, entera't2018.com. I els, ara, a, a, a, a, a continuació, per, per, eh, passarem amb el llibre perquè per ens parli sobre les xarxes socials. Hola, què tal? A veure, per començar farem un repàs de les xarxes socials de les del programa i després repasarem quines són les xarxes socials dels col·laboradors d'aquest programa. també. Començarem amb Instagram on fa poc, eh, en Terat 2018, ha penjat un, una foto d'un llibre que és Cuentos de Beret de Javier Ruescas que precisament comptem amb aquest eh, exemplar aquí al programa avui, Així que, a veure Jordi, què ens prepares amb aquest llibre? Eh, té bastants likes comparat amb altres fotos i, a més a més, ara passarem a la resta de la literatura entera, que és com es diu al canal de YouTube, on l'últim vídeo, significat dels globus, supera la mitjana de visualitzacions d'aquest canal. Així que, molt bé, aquesta vegada tenim més visualitzacions que les altres vegades. A més, és de fa relativament poc. També tenim el Facebook, Entera't, on recentment hem, eh, hi ha un vídeo penjat, també del, que també es, probablement es pot trobar al canal de YouTube, i un retweet d'un de tuit del... No, perdó, això és a Twitter retweets a títer bueno, donc passem a Twitter perquè precisament parlàvem de retweet del són els nens que li fa a uh, el Javier Rusques que també hem vist el llibre gares al que hem de parlar um, Hi ha un retweet que dun tweet que diu no pot tomar con mi vida necessiteis verlo-lo ja buff i una foto de don with cats hunting and internet killer. Ker. Bueno, i també hi ha una, un tweet de d'un uh, arti article d'enteretllibres.jimdofree.com de que parla sobre els reis max Així que podeu anar a Twitter o directament al blog i mirar-vos vosaltres mateixos. Així doncs, passem a... Bé, bueno, no cal repassar les xarxes que perquè ja les ha dit el Jordi i a més ara repassarem les nostres, els col·laboradors. Així comencem amb... La Misha, que és arroba Misha QL a Instagram i paraula de, paraula de Misha a, a, a YouTube i al blog. També Books and foxes a Instagram, a, al blog i crec que hi ja està. Bueno, la Misha també té Twitter, Misha barbaixa QL. L'Àfrica, de Cuinant Literatura, blog a Instagram i YouTube i jo, de LlucTuber al BookTuber que m'he canviat el nom recentment, així que podeu anar-lo a mirar LlucTuber barra a BookTuber a Instagram, LlucTuber al BookTuber a YouTube eh, LlucTuber a Seques perquè no hi cabia, a Twitter així que aneu, correu i seguiu-nos venga, i seguim amb el programa Moltes gràcies, Siuk. A vosaltres I a continuació Ah, eh, escoltarem els contes que, eh, que, he creat, eh, que he creat jo. Primer, escoltarem els 30 graus i al eh, nit de Nadal, eh, Nenes d'Àfrica. I lluita fins l'última salta amb les apostes en contra Una tarda d'hivern, en plena nit, amb lluna plena, un home perdut a la neu no té mitjans ni recursos per mantenir-se. La nit cada vegada es feia més fosc. La muntanya de molt lluny identifica que hi ha algú. A poc a poc es va apropant. Quan s'apropa, l'home veu una carrossa amb gossos d'altura. A la carrossa veu a Santa Craus. Santa Craus, veient com es troba l'home, no s'ho pensa més i se'l porta a casa seva. Santa Craus, sense pensar-ho, quan arriba a casa, li dona una tovallora i roba neta per tossar-se. L'home ja no tenia paraules per agrair-li ni per donar les gràcies. Una idea que l'home va tenir per agrair-li van anar els dos al riu a pescar dos peixos molt grans. Santa Claus i l'home disfrutant d'un sopar de luxe. Peix a la marinera amb una salsa rocafort. Així, Santa Claus i l'home farissos i menjant perdissos. A una nit de Nadal, dues nenes sèrbica poden celebrar les festes de Nadal. La seva família no tenen res per donar-lis, ni menjar. Les dues nenes molt llestes van a buscar una família que tingués més recursos que ell. Arriba a una casa qualsevol, toca el timbre. L'home obre la porta, a part de preguntar, ja, ja veu com vénen. Ell només pregunta, què voleu? Ells expliquen que volen celebrar el Nadal. No tenim recursos ni eines. L'home, sense pensar-s'ho, agafa l'abric i se'n va. Li van comprar tot tipus de menjar. Amb això ja tenen el seu sopar. Li van comprar molts regals. Tota la família li van fer una forta abraçada a l'home per agrair-li tot el que ha fet per a ells. Les dues nenes i la família... Aquella nit inúvidable no s'oblidarà mai. Ara posarem la, la, del conte que hem escoltat de Santa Graus el, el traire a l'àudio i escoltarem una cançó eh, des, eh, que es diu Santa Graus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sabes mi amor, portate in. Llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de porque siempre te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 relacionat amb la, amb amb l'altra conta els contarem la, la cançó d'Àfrica, saminamina, bacabaca, saminamina, eh, eh. eh, eh. sa saca de gua, perquè aquesta es Àfrica África A mi la meva secció, que com, com bé recordar-ho dels altres programes, és explicar un conte improvisat, així que amb un objecte que he portat aquí al plató. Bé, el plató no, l'estudi. <ríe> plató seria a la tele i com que no ho veure. Bé, doncs aquí tenim una corona de rei, que eh, bueno, de fet era la que havia de portar per disfressar-me de rei Mac perquè bueno, era la que tenia pensada i mira, doncs em servirà l'objecte per fer... Um, aquest, aquest conte. Bé, um, a veure, doncs, començo, eh? Vale. A veure si identifiqueu on surt la corona. Espero que sí, perquè si no... Bé, mm. fa molt, molt, molt de temps, en un país molt, molt, molt llunyà, hi havia un gran savi, amic de dos grans savis, i tots tres vivien en tres castells... De savis diferents. Cada un vivia davant de l'altre. Bé, bueno, eren tres, per tant, estaven com a fila, d'acord? ¿vale? Doncs no imagineu? Tres castells de savis, amb tres savis a dins. Doncs aquests savis guardaven un secret. El castell del mig, perquè com que estaven en línia hi havia un al mig, el castell del mig tenia un sòtan, bueno, un sòtan, en català diu sòtan, eh? bueno, Un sòtan, i si no, corregiu-me, Um, on guardaven un tresor, un tresor que era la corona dels grans savis. Era una que es podia dividir en tres, així màgicament, perquè com que és una corona màgica, doncs es podia dividir en tres i llavors se la posaven els tres i eren encara més savis, aquests tres savis. Llavors la corona dels grans savis la tenien ben tancada amb una presó màgica perquè no la poguessin robar. Llavors, un dia, quan van baixar a vigilar-la, perquè baixaven, perdons, a, a, a, a vigilar-la, van veure que la seva corona dels savis, la corona dels grans savis, havia desaparegut. Pum, pum, pum. No sabien on era i l'havien de buscar. Així que van sortir corrents, van agafar els seus camells i van dir... Patxas, seguiu-nos que anem a buscar la corona màgica que ha desaparegut. I així ho van fer, van passar dies i dies i dies i dies, fins que no van trobar la seva corona. De fet, no la van trobar, la van veure en la llunyania. A dalt d'una muntanya, al cim, brillava com el més gran dels sols, il·luminava el cel com si fos de dia, tot i que era de nit. Les estrelles no es veien perquè aquesta corona il·luminava tot el cel, la volta celeste, de tal forma que semblava que estiguessin en ple dia, els ocellets cantaven. I llavors, amb els seus camells i els seus patges, van córrer i córrer i córrer fins que van arribar a la muntanya, al peu de la muntanya. Allà van descobrir que aquella muntanya no es podia pujar cam amb camell. De fet, Només tres persones podien pujar a la vegada. Els tres grans avis van decidir que havien de ser ells que havien de pujar, perquè el cap i a la fi havien perdut ells la corona. Llavors, van començar a escalar. Algunes roques es desprenien i queien sobre els patges, però els patges s'apartaven ràpidament, per tal de que no els toqués. Cuidava, mentre els patges cuidaven també els camells, per quan haguessin de tornar, els... els tres grans savis van arribar al cim de la, de la muntanya on suposadament hi havia la corona però realment la corona no hi era allà allà hi havia una il·lusió creada per una fada una fada que brillava com un altre sol i aquella il·lusió quan els tres savis la van intentar agafar a la corona van aparèixer al món de les fades aquest món estava ple de fades, per això era el món de les fades, i a part, estava ple de corones, idèntiques a, les coro a la corona dels grans savis. Resulta que aquesta corona era de les fades, i es podia separar en tres perquè les fades, com que no són tan grans, el i el el tenien més petit, amb una de gran no els hi anava, i llavors les separaven per, per tenir-ne tres Eh, fades, la mateixa corona. Així totes les fades eren molt sàvies perquè anaven amb corones, però n'hi havia tres que no podien ser tan sàvies com les altres perquè havien perdut la seva corona, la, la corona del gran sàvis. Llavors, els tres reis, apiadant-se d'aquestes fades, van decidir marxar sense la corona. Però la reina de les fades, en veure que s'havien apiedat de les seves filles, va decidir crear una altra corona dels grans savis per cada un d'aquests savis que havien creuat al món de les fades. Així doncs, ho va fer i va crear tres corones més poderoses que totes les que s'havien creat mai per les fades. I van fer tornar els tres savis convertits en reis amb les seves corones al cim de la muntanya. Quan van arribar al peu de la muntanya... Van veure una llum igual de potent que la fada que havíem vist, però aquest cop al lloc del cim de la muntanya, entre les altres estrelles. Però a més a més, aquesta estrella es va començar a moure, deixant darrere seu una gran cua. També es coneixia com un estel fogàs, però molt brillant. Llavors els tres savis, sabent que era una de les seves amigues fades, van decidir seguir-la i mentre seguien i seguien van arribar a Batlem. Allà on havia nascut un nen feia molt poc i resulta que aquelles fades no eren fades normals, sinó que més vivien amb els àngels i aquella estrella que deixava cua era una fada amb un àngel que volaven junts per guiar els tres grans savis a portar-li regals al nen Jesús. Allà els esperaven un altre, un, un altre àngel amb una altra fada que els van donar els tres regals als tres savis perquè li donessin al pobre Jesuset que tenia fred. Li van donar or, encens i missa. Mi, missa, Uah. mirra. <ríe> missa no. Missa és el que fan els capellans. <ríe> Bé, doncs, conta contat? aquí s'ha acabat. Us ha agradat? Quina rima, eh? Uh. Bé, doncs, com t'he dit abans, Jordi, he posat les fades en aquest conte, eh? perquè, clar, avui tocava. I la corona, sabeu on és, no? Perquè, si no, tenim un problema. I tant. Moltes gràcies, Joc. A tu. A tu. de la secció Bomba, de la secció del Jordi, i va començar parlarem sobre el gènere de contes, contes d'hades. I eh, eh, us agiré eh, en el Google perquè enten, entengueu eh, què és eh, eh, el contes d'hades. I ho llegiré en castellà. Un cuento de d'hades és una història ficticia que puede cometer personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, elfos, brujas, ogros, unicornios, sirenas, flores, gigantes, gnomos y, anim y animales, para pa antes eh, incluir en encantamientos eh, normalmente representados como una secuencia de In Inversimil de eventos Mae vale. eh. Vale, eh. ahora a esc eh cuentas? La primera, la la la vena dormiente, segunda Eh, se'n a eh, Alicia en el País eh, eh, de les Meravilles i parlem de la seva eh, pel·lícula que està en el Netflix i que és una estrena i eh, la a la Serenita. Doncs que escoltem la primera. Cançó, eh? Conta. Spotify. <laughs> Es su sueño yo sí creo en las hadas, las hadas verdes quiero flotar con sus alas pedirle su varita mágica que me conceda un deseo cierro mis ojos y veo na, na, na, na, na. que todo puede de la realitat de agua dulce Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar el cuento original de la sirenita de Christian Andersen Esta es la historia de una sirena que vivía en el mar Con sus hermanas, con su padre y la fauna del lugar La sirena no tenía nombre así que para que entendáis mejor la historia la vamos a llamar Ariel en fin, que al cumplir los 15 años subieran a la superficie a ver qué había allí. En este barco, que están haciendo? Una fiesta brutal. El cumpleaños de un doncer que no estaba nada mal. Con tanto rol se les fue de las manos, el barco se hundió y se hizo pedazos. Y Ariel rescató al sensualmente canto, dejándole a salvo en un templo cercano. El resto de hombres murieron ahogados. Y, y Ariel, Ariel le dio igual. Rai, la, rai, la, ra. El príncipe despertó no vio a Ariel, vio una golfa que pasaba por allí. Rosa Aurelia, tú me salvaste. Y Ariel lo vio todo. ¿Cuánto vive un humano, abuela? Muy poco, Ariel. Al morir se convierte en una espuma de mar. ¿Mm? Su alma sube al cielo por toda la... Ariel se fue a ver una bruja que vivía cerca y le pidió una poción para convertirse en humana. Pero la bruja, era muy chunga, le pidió varias cosas a cambio. Le corta la lengua luego le entrega cierto brebaje ilegal. Cuando lo prueba le salen piernas pero algo le sienta muy mal. No puede hablar porque empieza a sangrar, beber la poción fue clavarse un puñal. Y en cada paso al andar y al bailar sentía mil cuchillos cortando sus pies. Con ese chico te debes casar o te convertir. ¡Espuma de mar! Y sangrando como una perra, Ariel se fue a buscar al príncipe, que por cierto no tenía perro, tenía esclavas para entretenerse. Y era un capullo. Ella bailaba por complacer a ese niño vil y cruel, pero su padre trajo una chica para casar con él. Solo me casaré con la que me rescató esa chica que vi en el templo. ¡Hijo, la misma chica! ¡Ay, pues mira qué bien! ¿Qué será de Ariel? ¡Espuma! Ariel estaba ahí, viendo cómo le restregaban la boda por la cara con sus mil cuchillos en los pies, sí, sí, sí. cuando aparecieron sus hermanas, que ahora eran calmas. Y nuestro pelo, se sí, lo venimos a la bruja del mar y conseguimos este cuchillo, con él ya se mar. Córtale el cuello ese niño burgués y luego te echa su sangre en los pies, así volverás a vivir en el mar. No sé si padre no lo dejo de convirtió en espuma de mar, se convirtió en una hija del aire y si cumplía 300 años de buenas acciones, su alma subiría al cielo. Niños, si os encontráis con la bruja del mar, no cantéis vuestra lengua por drogas. Con este consejillo ha llegado el final de esta historia bajo el mar. Viento, letra. Ella está ahí a tu lado y tú la ves. Va callada, pero crees que te habla su alma. Sin razón te estás muriendo por tratar de darle un beso ya. Sí si la quieres, si la quieres, mírala. Su, su mirada, mirada lo dirá, no hace falta palabras. Calla, déjalo, no digas nada, no tan solo es hablar. Tan pat conmigo. Sha la la la la, la ¿qué pasó? Yo no sé a creer yo y no la pensaré. Sha la la la Hola, Jasper Johansson, cartero. Verás, señor Klaus, tiene un don, amigo mío. Por favor, estas manos nacieron para hacer una oportunidad. piensen las posibilidades. Si usted les dona sus juguetes, los entregaré gratis. Hoy yo te acompaño. En serio, no es necesario que venga. Bien, esta noche... ¿Escribimos una carta al señor Klaus? ¡Hacer un juguete! ¡Ah! Querido señor Klaus. Querido señor Klaus. ¿Nos vamos? Sí. ¡Ah! El señor Klaus es el mejor. ¿Klaus? ¿Pero yo qué? ¡Au! ¿Pero qué? ¡Soquete! Ah, sí, pues si yo soy un soquete, tú eres un... Un... Un... Ay, ya estás muy lejos, ya te fuiste. Oye, ¿qué creen que están haciendo? Eso es Smearrensburg, el lugar más infeliz del mundo. ¡Uf! Y ustedes no pueden cambiarlo. El cartero y ese tujetero le están lavando el cerebro a todos. Siempre decía Annie, un acto sincero de bondad siempre provoca otro. ¿Qué tal? Hola, hola. Si tiene alguna carta, con gusto la llevo. ¡Ay, ¡Ay que santa! ¿Qué te pasó? Silencio. Quédese ahí. Que todo sea mágico e increíble. ¡Vamos a hacerlo! ¡Cuéntalo! Oh, oh, oh. A ver, a ver, tiempo fuera. ¿En serio? ¿Esa es su risa? Rápido, se nos acaba el tiempo. Los niños cuentan con nosotros. Si no los detenemos hoy, el pueblo nunca será el mismo. ¡Destruyan los juguetes! ¡No, no, no, no, no! Coman nuestra nieve. No están atados. ¿Por qué no están atados? Creí que estaban atados. Yo nunca, en un millón de años, hubiera hecho esto si hubiera sabido que no estaban atados. com, com, a, com a avui estem tractant el tema de les Hades i eh, us porto un llibre que ja us he, uh, us he mencionat en, el, en les reds socials sobre uh, cuentos de Belén l'últim dragón l'últim dragón del Xavier eh, eh, Ruescas Duna es una joven y inconformista que vive en, en Beret un reino liderado por el el, el, el, val, el valeroso príncipe Adjarel ja, Ad mientras él, él intenta por todos los medios evitar la guerra uh, su camino se cruzará con el, del, el de ella y juntos tratarán de salvaguardar lo que queda de su mundo un mundo en el que la poesía es un es un arma y los dragones sienten sienten un lugar en el que las luchas por el poder y la magia de los cuentos se entre mezclan en una historia de de amor Más poderosa que el propio destino. Cuentos de Beret es un homenaje a los cuentos de hadas tradicionales y una aventura épica que ha cautivado a miles de lectores desde su publicación original. En el décimo aniversario de su lanzamiento, Recuperamos este mundo, revisado en profundidad por el autor en una nueva edición, te llege que emocionará y sorprenderá tanto a los lectores que crecieron con Mercedes con los que se eh, adentren por primera vez en sus páginas. caso se ganas como millonaria. Como si progresen a als als que que ve que es la, la sección eh, son eh, la, la sirenita ¿vale? que son eh, tres entretenibles historias a ah, la cebra gimnasis eh diu, aprende a leer con tus princesas Disney favoritas ha llegado el día Ariel debe decidir durante la ceremonia de la perla cómo ayudará a su reino y tiene muchas dudas, pero cuando se trata de ayudar a, a Carol a, a, a descubrir eh, la, su verdadera pasión o a apuntarse a una, a, a una carrera de eh, caballitos de mar en la que jamás ha participado una sirena. No se lo piensa dos veces, tres divertidas historias para el mar. Y eh, Klaus, la trilogía de Klaus y Lucas, la seba sinopsis, y la guerra esclata y la, la, y la madre de, de los bastones Klaus y Lucas ve obligada a dejar los niños con su avia, una bella, una falbeta, bruta, àvara i violenta que els fa la vida impossible. Les noves circumstàncies em, empenyen claus i el de fer els exercicis per adonir-se volen ser resistents al dolor i tenir la, que, la crueltat necessària per enfrontar-se a la dona. Els cal sobreviure, creixer ràpidament i deixar testimoni dels seus fets en en uns quardents eh, escolars que en un cop se, se separin en, en finalitzar la guerra. Els hauran de servir per completar les respectives històries. La trilogia de Krauss i Lucas, composta per novel·les, al gran quadern, la prova, i la tercera mentida és un puzzle de veus contradictòries format per, per peces menudes i eh, i punxats com agulles. L'obra que teniu a les mans és un conte per a nens grans sobre els disasters de la, de la guerra, les escloses dels totalitarismes i les esquerdes al, damunt de, de les quals construïm precàriament la nostra vida i la y identidad Ara parlem de la pel·lícula Alicia... Alicia, Alicia de los País de las Meravelles. Exacte. Que bueno, és, el, és el primer, bueno, la primera part de, de dos, en teoria. Sí, de dos. Eh, bueno, originalment són dos llibres i després s'han fet dos pel·lícules però que no tenen gaire a veure amb, amb el llibre. així que Jo que m'he llegit el llibre i m'he vist la pel·lícula el Jordi també s'ha vist la pel·lícula Recomano també molt el llibre, per ser Doncs ara parlarem sobre aquesta, aquesta pel·lícula. Vinga, a veure, per començar, sabeu to tots que és l'Alicia. Per qui no ho sàpiga, és una noia jove, molt jove, és una noia, nena, més aviat, que mm, s'avorreix molt <susurra> i un dia es posa un conill que va amb una armilla fins que es tira per una ll mm, llutriguera, crec que es diu en català, Bueno, el que en castellà seria una madriguera vale? del conill, aquest. I... Bueno, sí, el cau del conill, exacte. I eh, doncs això, Llavors, eh, es cau perllà pel forat aquest, Uf. fins al fons, i apareix a una sala on es va fent gran i petita i resulta que està al País de les Meravelles, on passen coses rares. M Moltes rares, no? <laughs> Moltes. Sí. Ah, uh, uh, ja, sí, ja he vist la pel·lícula, película, eh, uh, però que no me la molt bé, sí, però que sí que tinc una, una, una opinió de la pel·lícula, que, bueno, hm la la la, la pues, està, està, està, doncs, a, a, tot. Uh, ...està... ...bueno... ...això, una mica... ...està està pendent i... ...i... i, i ...fa... Que, ...que és... ...bueno... ...que, que és bona. Bueno. Sí, exacte. A diferència de, la, de... ...molts dels que es troba al País de les Meravelles i a fora... ...ella és plena de bondat, com tu has dit... ...però... ...es troba en perills que, clar... ...haurà d'afrontar d'alguna manera... Com, per exemple, la reina vermella, o reina roja, no sé... Que és bàsicament té un exèrcit de cartes de pòquer, de cors, que són bastant perillosos. I, clar, mentre que aquesta reina va dient que li tallin el cap a tothom, uh -huh. doncs, clar, ella haurà de lluitar contra ella sense... O sigui, amb la seva bondat, és a dir, ella, que és bona, no tampoc té lívia de gust lluitar... Vull dir, ella és bona. <ríe> a part, és la protagonista i les protagonistes sempre són bones. Sí, la veritat. Bueno, i així ha de ser, eh? I de tant en tant, algunes també ha de ser dolentes, però també n'hi ha. Algunes trobarem. Algunes si trobo trobarem. una, ja us ho comentaré. Mm, sí. Després, la segona part, d'Alícia a través del mirall. Tinc el llibre pendent, no me llegit encara. El tinc a prestatge de llibres pendents, però la pel·lícula sí que l'he vist. I tampoc crec que tingui molt a veure amb el llibre, tot, tot i per no haver-me'n llegit, però el precedent del llibre anterior. O sigui, uh, estàs dient que la pel·lícula i el, i el llibre són molt diferent no? No tenen res a veure. Bé, bueno, sí, la protagonista. <laughs> <laughs> Perquè, uh, bé, bueno, alguns personatges o sigui, els personatges són els mateixos, però, Uf, o sigui, uh, Alicia, el llibre... No té, no, té, o sigui, no, té, no té sentit realment vu dir comencen a parlar sobre mm, una tortuga que feia classes i acaben parlant sobre pf, uns flamencs i, i unes pilotes. vull dir no sé no té cap sentit el llibre És, és molt divertit perquè és un llibre que no té propòsit. vuu dir mm. al principi i al final, no canvia, vull dir, és mig monòton, vull dir, però a la vegada és un llibre que no t'esperaries que fos així, vull dir, perquè dóna moltes voltes per acabar al mateix lloc. <ríe> Llavors, clar, vull dir, no sé, és molt entretingut i a la vegada quan acabes és com, perdona, m'acabes de... M'he llegit tot el llibre per acabar idènticament igual que abans, vull dir, no sé, és com però per la resta és molt interessant. Jo el recomano molt, perquè a mi m'ha fet riure molt el llibre. Sí, no? I la pel·lícula també, però la pel·lícula ja té més acció, més coses rares, no sé. A part, la direcció d'aquesta pel·lícula va ser molt bona i, i els efectes especials i els mostres. I... La música, la música també és molt bona. <laughs> I la música, sí. Sí, no? Ah... Um... Vale, doncs, pues, hmm, passem a parlar eh, eh, eh, d'Egipto. De una altra pel·lícula que la, fa poc vam fer a Antena 3. Antena 3. I, curiosament, el Jordi i jo la vam veure a la vegada. A la vegada. Que jo mai miro la tele i un dia que vaig mirar la tele m'envia un whatsapp el Jordi i em diu «Esteu mirant aquesta pel·lícula?» I jo «Sí!» I va ser molt raro perquè jo quasi mai miro la tele. Vull dir, la tele per mi ja no fan coses interessants, normalment. Però aquesta pel·lícula va donar la curiositat que sí, i em va cridar l'atenció i mira, em vaig quedar allà al sofà mirant-la. A més, mm, una pel·lícula molt ben treballada, eh? Sí. El director. I, bueno, i a, a, a la història, per mi, està, no sé, és una pirada perquè dius a veure, com pot passar això, però a vegades, bueno, dins d'aquest món on pot passar això, té sentit el que passa. Sí. Dir, bueno, va, per qui no ho va de eh, bueno, l'antic Egipte, els déus governen Egipte i eh, un dels déus traeix el, el seu germà per aconseguir ser rei d'Egipte. Llavors eh, un, un home normal i corrent s'ajunta amb un altre déu, el fill de l'antic eh, rei que està mort, per tal aconseguir el tro bueno, perquè eléu el, el Déu que ajuda aquest home eh, normal egipci de, de l'antic Egipte doncs per aconseguir el tro no? un altre cop d'Egipte i seria bona gent no com el, com, no, com el tiet d'aquest Déu que vol aconseguir el tro un altre cop perquè aquell és dolent no crec que momentes perquè no s'riat moltíssim bo bueno, és igual. <laughs> La qüestió és que volen recuperar el tro perquè ells són més bons que, que el dolent. I, ja I llavors donen voltes per tot Egipte amb monstres mm. raros. I... A més els, els personatges és, és una passada com, com, com treballen i, i el seu rol i tot. Sí, a més crec que són personatges famosos. Com per exemple l'antagonista principal crec que, és de, crec que és el de 300 o de Gladiator sí, Crec que em sembla que el de eh? Gladiator Gladiator, ja, ja. bé bueno, ja, ja. Totes aquestes d'aquella època totes? semblen sí. més o menys iguals Perquè van amb armadures bueno, no molt heavies Però bueno, ja ens entenem Doncs això, eh, és, vull dir que són actors bons per tant... Molt bons, molt bons de veritat a ah, per, per eh per ser eh has de, has de mencionar que el, el meu blog parlo d'aquest de, de, de, de, de, de, de, de, de i, I si la podeu anar seguint en el blog, es diu Entera Literatura i, bueno, i, i, i la podeu llegir a la ressenya. Doncs ja sabeu, seguiu-lo. I crec que també és on has penjat l'article dels Reis Mags, oi? Sí, doncs, a Twitter podeu aconseguir el link per arribar directament al blog, si no sabeu com arribar-hi encara que tingueu el nom. A Twitter, que és eh, el Crac són els nens. Exactament. Per tant, també podeu buscar-ho. I si no, neu provant totes les xarxes socials, eh, que les recordarem ara, per tal de trobar el blog, perquè segur que el trobareu. Sí, sí. A veure, repassem les xarxes socials, ja que estem parlant sobre això, no? Sí. Són Instagram, Enterat2018, eh, Twitter, el Crac són els nens, mm -hmm. YouTube, eh, Enterat Literatura, Facebook, Enterat, mm -hmm. el blog, que és enter Literatura Enterat o Enterat Literatura, Mm, literatura enterat. Vale. I... Ja està, no? Bueno, ah. si voleu tornar a escoltar el programa també el podeu escoltar a la web de, de Radio Trama. Eh? També s ha... Bé. Literatura enterat. Literatura enterat. Doncs aquí, al blog aquest. I, bueno, I totes les webs dels els, els, els, les xarxes socials dels col·laboradors també les podeu seguir. Tot i que avui no hem estat tots, perquè hem tingut algunes baixes. Però en el proper programa... Hasta el toque calentó? Sí, sí. Ve, doncs. Tens bé, Doncs, doncs, bueno, doncs ja, ja està, no? um, sí que uh, esculdorem una última cançó, no? um, Arnau. Vale, perfecte. Doncs, i acabem aquí, no? Adeu. Vinga. Poseu-vos no, bé. Ja.